Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm hallgatókat, Bányai Géza vagyok, Kolundzia Gábor. Őt már többször hallották, az egyik beszélgető partnerem, másik pedig Varga Mihály, az építészforum szerkesztője. Mai témánk Budapest mai építészete, ami egy eléggé vaskos téma, biz Budapest az nem egy picike város, amire azt lehet mondani, hogy van benne néhány ház, hanem annyi minden van benne, hogy egyáltalán lehet -e arról beszélni, hogy Budapestnek van egységes arculata, vagy kell -e, hogy ilyen legyen? Hát az utóbbi kérdéssel kezdve Budapest taktikus Város De az én szívemben, lelkemben mai napig budapest egy Edelektikus városnak tekintem, ami Budapesten Budapestét -e teszi az adekteka. Vannak más városok, például Prága vagy Balaclan, akik, amely szecessziós városnak mondhatók, és itt tovább van Prága, maga barokjával. Tehát lehet folytatni a sort, Budapest értékeit ez adja, ami persze nem jelenti azt, és soha nem is jelentette azt még a száz évvel ezelőtt sem, hogy kizárólag csak elektrikus épületek lettek volna, mégis ez határozza meg az arcolatát. Hát ne például mondjuk valakinek mondjuk gazdag réten lehet, hogy erről mások. Véleménye. Igen, ez, éppen azt akarom mondani, hogy ez a fajta kép szétesőben van. Tehát szóval bennem ez a kép ma is él, de az a, a érzésem, hogy egyre inkább már csak egy, ez egy belső kép, nem pedig külső. Ö, tehát ö, egyre inkább ráig egy különböző újabb és újabb szintek, amelyek hát időnként gazdagították, de úgy tűnik nekem, hogy inkább szegényítették ezt a képet. És amiről a mai napon beszélnünk kellene, az a, hát a jelenkor mondjuk a rendszerváltástól kezdve számítva, hogy meg kell húzni a szezúrát, hogy ezzel az idő alatt mennyi érték és mennyi értéktelenség történt Budapesten. Hát én a magam véleményét előre bocsátva azt tudom mondani, hogy az az volt az értéktelenség, mint az értéktelenség tehát ez a kép többnyire inkább szegényedett, vagy zavarosabbá vált, mint sem meg gazdagolott és szép van. Azt kérdezem még a, a előtte pont Varga miáltól, hogy hogy ez a cezúra a rendszerváltásnak a forduló pontja, ez valóban egy építés számára is határvonat jelent? Magában az építészetben, a megvalósult házakban nem annyira, mint mint a munkavégzésben, a, a mindennapi élet ö, problémáiban. Erre csak azt tudom mondani, hogy, hogy ö, két évvel ezelőtt szállítottunk 15 év címmel egy videóvetítést az építész fórum, egy internetes napilap, de de azért más tevékenységünk is van. Ez volt eddig az egyik a, a legfontosabb, amit, amit produkálni tudtunk. Ez beszélgetés volt építészekkel arról, hogy ezt a 15 évet ők hogyan élték meg. Tehát mind a mellett, hogy két nagy vásznon a munkáik voltak láthatók, egy harmadik vásznan interjúban mesélték el, hogy hogyan élnek ők, hogyan küzdenek a, a, a napi munkával, a sok, a sok napi munkával. Tehát azt kell mondanom, hogy a cezúra inkább ebben látható, és akkor kontráznom kell a Gábort, még kicsit nagyobb is a baj. <gül> Mert az az érzésem, hogy nem találtak igazán magukra az építészek ez alatt, most már 17 év alatt. Ugyanis, ugyanis tényleg közhelyszerű, de hát egyre gyorsul a világ, egyre gyorsul az élet. Az építészet viszont egy alapvetően lassú, lefolyású dolog. Az építészetet ki kell érlelni, az építészetet meg kell tervezni, és sajnos a technikai haladás, a technikai bum, az nagyon rosszat tesz az építészetnek, és akkor térjünk vissza Budapesthez, az eklektikus város. Valóban tényleg az utcaszerkezetre is jellemző ez a, a, a leginkább a Párizs-Bécs örökség, és, és a külföldiek nagyon sokan tényleg azért jönnek ide, mert csodálják ezt a, az eklektikus egységességét a városnak. De hát azt hát kell mondani, hogy a már nem találnak az én másokat. Közben soha nem volt egy város, vagy, vagy, illetve nagyon ritka az, hogy egy város egységes. Legalábbis ma a nagyvárosok nagyon ritkán egységesek. Tehát nem is kéne azt hiszem, nagyon azt az ideát itt bármikor is nekünk kergetni, hogy, hogy egységes maradjon és egységes legyen a város. Ugyanakkor persze valamilyen módon ezt, ezt az eklektikát is meg kell őrizni, tehát nem könnyű. Nem könnyű a feladat. Ezt szerintem hogy valószínűleg olyan kis városoknál, mondjuk mint Dubrovnik, ami, ami egy nagyon meg ugye Lence, ott, ott körülhatárolata az a része, ami mondjuk egységes városképileg megőrizhető, vagy megmarad. Ott ott, csak a falakon belül részt, a, a falakon város falakkal, körülbelül régen. óváros az, amelyiket sikerült megőrizni, de már azon kívül hát elég kaotikus van magyarul kimondva, amit a tenger tesz uh -huh. De hát valóban így van, ahogy elhangzott, hogy egy város nem lehet egységes, de itt nem is halóban szó, nem, nem is lenne jó. Ha valaki ilyen, hogy egységes van, az az rémes tud lenni egyébként. Általában ezek nem szóttak sikerülni az ilyen tervezett A lakótelepek városok. azok fölfoghatók egy ilyen kísérletnek. Erre nem? mondom, hogy ez egy rémes dolog egyébként, ha forma van. Viszont itt a jellege, a, a milliója, amiről, be, amiről beszéltem, és, és valóban el kell mondani, hogy a rendszerváltás utáni időszakban Hát most egy másik, szándékosan egy másik, szándékos, másik példát fogok mondani, nem Budapestit, Berlin. Berlinben elmentünk megnézni Berlin város építészetét. Két alkalommal is voltam emiatt Berlinben, 89-ben még át a fal, érdekes volt, mert Nyugat-Berlin volt akkor, ahol voltam, és utána egyszer pedig már a Nagy-Berlinben más a kiállítást megnézni, és ők nagyon büszkék voltak, és nem minden alap nélkül a újkori építészetükre, hiszen hát most nagy vált, óriási építkezések vannak, hát a rejształk üvegkupolájából körbe tekintve 70 balahándarút számoltam, mert csak egy átó helyemben elképesztő ütemben építkeznek, és akkor eszemültött egy dolog, egy régi történet, hogy Maria Mária Antonáját mielőtt szegénykének levágták volna a véhoténnal a fejét, királynőként, ha fölvett egy új ruhát, akkor az a divatot teremtett. Nem sokára arra a hölgyek is kezdték azt hordani, majd aztán a köznemes hölgyek is kezdték hordani, és pár évvel később már polgárnők is, hogyha volt egy pénzük, rá azt hordták. Na most... Itt volt a, a sorábbi szeremtőre alkalom, például Berlén esetében, egy, egy történelmi lehetőség is időben is, térben is, pénz is meg volt hozzá, hogy új divatot teremtsenek. Erre mit csináltak? Követtek, és ez az én meggyődésem szerint kifutóba lévő ö, régi konzervatívnak mondható modernista irányzatot. Mm -hmm. Nekem ez a meggyődés amelyiket a modernizmus ez van. Jó jellegtelen. Abszolút. Szívesége. Üveg, acél, Éve, monstrumok, mindamiért mind, 12 1 a bárhol van, nem tették meg azt, nem vették fel az új ruhát, hanem más, a, a, a, a urasatban levetett régit húzták magukra. Na most ez az építészeknek és az építészeknek az óriási felelőssége, hogy ők megtehetik azt, hogy az új ruhát elink, bocsássák, hogy igenis van új ruha, hogy lehet ott teremteni, és, és ö, hát ez egy óriási jelentőségű kulturális tett lehetett volna akár belnémben, vagy horribéle, egyik akár egypensege Budapesten is. És mi sem tettük ezt meg, hanem a régi ruhát, ö, hát tudunk Tudunk olyan várost mondani egyébként, ahol ez jól jön be? Mondjuk, mondjuk Bécsben nekem mondjuk tetszik a gazométer, mondjuk az egy izgalmas dolog, Igen, hát valamit vannak. átalakítanak ilyen modernre, de mondjuk van egy ilyen új modern ö, ö, toronyházas rész, az például borzasztó szerintem ö, hiába lesz egy új üzleti központot, hát nem, az nem Bécsnek néz ki, hanem bárhol lehetne, és bárhol ne legyen inkább. Hát ez a modern építészetnek a jellemzője, hogy nincs jellegzetessége. Igen. Valóban nagyon nehéz lenne egyértelműen pozitív példát mondani olyan új építésre, ami, ami nagyobb százalékban jó és kisebb százalékban rossz, inkább az a jellemző, hogy... hogy túl gyorsak a divatlefutások is, a technikai fejlődésnek, a, a technikai újításoknak, mert ezt nem, inkább nem nevezzük fejlődésnek, csak egyszerűen üzleti szempontból is szinte kényszerűen jönnek az újítások. De azért azért mondjak pozitív példát is, tehát Barcelona az mindenképpen pozitív, tehát meg tudott újulni a város, és elsősorban a közterek megújításával nagyon érzékeny használatával. jelenti, hogy ők nem annyira épületben, hanem, hanem nagyobb térettséggel igen, gondolkoztak? Igen, mindenképpen. Mm -hmm. Városban. És, mm -hmm. és hát az igazság, hogy Svájcban vannak jó példák, és azért itt védenem kell az úgynevezett modern építészetet. Tehát mindig is van az építészetnek olyan előre húzó jelentős vonulata, amiből persze aztán többnyire divat lesz, és a, a, a, akkor aztán elindul a, a, a, a romlása a dolognak. Jó példa volt, amit mondtál a Maria Antonettel. De, de mégiscsak azt kell mondanom, hogy, hogy a nem véletlenül jött a modern építészet a két világháború között, és hát Budapesten nagyon jó példák vannak két pont világháború közötti Abszolút, modern mérle. építészetből, amiket sem. nyugodtan lehetne ma is követni. Én most egy picit korán jöttem felé, és a villamosról hamarabb leszálltam, mert ha, ha nézzek már kicsit körül, és akkor néztem ezt a Cornelia Residence Re Re Re nevű házat, aminek a, a bejárat egészen elképesztő. Tehát annyira lyukon kell bemenni, és közben kétszer is ugyanez a felirat van, amit már az előbb mondtam, nem akarom újból elmondani reklámként. Tehát, tehát még csak nem, nem is értem, tehát azt kell mondanom, hogy nagyon sok esetben kommunikációs problémák vannak, hmm. nem is csak az építészettel van baj, hanem kommunikációs problémák vannak. Nem jut el oda a, a, a megrendelő és a tervező együtt, hogy, hogy H hogy a tálalása a dolognak fontos, nem a reklámizű tálalása, hanem az, hogy utána ott évtizedekig emberek fognak élni, azt a helyet meg kell találni, azt a helyet be kell lakni. Mi az oka egyébként azért, mert azért Budapesten jó néhányan épület van régebbi is, ahol például a bejárat olyan szerencsétlenül és tökéletes szégyenletes módon van megoldva, a ház sarkán van egy, egy vacak ajtó, amint tulajdonképpen be kell menni, és egy, egy, egy nevetséges folyosón mennek át, az emberek, egy miközben egy, egy, egy komoly polgári épületről, a nagy lakások vannak esetleg belül, de hát az egész nem olyan, mint az ember várna, ugye régen épült egy szép nagy kapu, egy rendes bejárat, egy, egy normális lépcsőház, és az ember már ott kezdődött az épület. Megfelel a szalpánynak. <gül> Sajnos ez, ez van, igaz, az, is, so, so, so es, so esetben, sok esetben már, már csak a, az el, előírások azok, amik vezetik egy tervezőkezét. És De ennek mi az oka? Hát az okát azt, azt személyesen kell keresni abba, aki ezt elkövet. Én csak azt Aha. mondom, hogy, hogy jó példákat tudok mondani. De bizonyára beszéltetek olyan épínézzel aki tervezett. tervezet. A biztos kiterjed ide és Én nem tudom, nem így, sikerült erre rájönni. Nem, nem, nem sikerült erre rájönni. Rá, hát hát szempontok anyagi van. szempontok biztos, hogy vezetnek, és, és a másik a, a, a munkamegosztás, tehát a, a lánckereskedelem, tehát az, hogy, hogy lehet, hogy egy vezető építész megbízást kap, kicsit oda is figyel arra, hogy mi lesz az esetleg. Ő maga mond egy pár indító dolgot, csinál egy vázlatot, és a utána, ut, ut, ut, utána a, a, az alkalmazottainak a serege betonba önti hmm. ezt a dolgot. És, és, és már nem azt az és, és, és, és rémségek jönnek hmm. ki belőle. Sajnos. A, a mai budapesti lakásépítések többsége az ilyen. Uh -huh. Kezdve, illetve kezdtük ezzel a bejárat dologgal, folytathatjuk ott is, hogy a, a, a belmagasság pontosan a, a szabvány miatt, hogy van egy minimum, Ilyen. akkor, akkor, akkor az, az, az építsük a minimumra, mert akkor, ak, akkor nem követünk el hibát. Na most, hát ez borzasztó, amikor két és fél méterben Ilyen. magassága Ilyen. van egy lakásnak, az elviselhetetlen szerintem. Ilyen. Vagy vehetjük az alaprajzokat is, hogy, hogy igenis bizonyos helységeket le kell határolni. A mai nagy divat ez a lakókonyha, amikor a amerikai, napali, konyha. amerikai konyha, ez nem mindenkinek jó, ez, ez amikor egy-két ember, él, egy -két éretteni, ember él abban a lakásban, akkor az jó, de amikor már több ember család él benne, akkor az lehetetlen, akkor az használhatatlan. De hogy jó példát is mondjak, mert említetted a lakótelepet, hát amit most lakóparknak hívnak, a furcsa az, hogy építészetben, az igazi jó építészetben azért a telepszerű építés, a szövetszerű építés, a sorházas, a, a, az átriumos beépítés, az, az nem vadonatúj dolog, az, az megvan, azt lehetne használni, és, és például a Víznyelő utcában Mónus János épített egy, egy ilyen nagyon jó átriumházas beépítést, ahol egy saját közös utcán lehet végigmenni, és utána nagyon jól leszeparált kis átriumos egységekbe lehet bejutni, az egész kertel, tetőterasszal mindennel meg van tervezve, zöldel, zöldel. és ugyanakkor nagyon szögletes, nagyon, hogy úgy mondja, modern vonalú, tehát, tehát ez, a, ez az érzésem, hogy, hogy itt, itt a, meg kell védenem ilyen szempontból és, és ha mondjam, így, ha mondjam így, hogy az eklektikához visszatérni, azt nem lehet Észülete, hát csak, élete, élete. csak nagyon nehéz már az előbb akartam mondani, hogy volt egy orosz építész a Melnyikov akit, akit most fedeznek föl nyugaton, most volt kiállítás a Bécsben de, illetve a 80-as évektől kezdve fedezik föl, ő a 20-as években fantasztikus tehetséggel bontakozott ki, de aztán félreállították. Mm. És, és ő, ő mondta azt, hogy, hogy épp hogy az eklektikán az építészet túljutott, amikor beleesett az iparnak a rémséges irányításába, mm. tehát cseberből vederbe. Mm. És azt hiszem, hogy Ma is jellemző ez, egy, a, a, tehát nyugodtan idézhetjük az ő régebbi mondását. Tehát a, az ipar által diktált ö, ö, szabványosítással és, és mindenféle termékekkel ö, probléma van, és akkor még valamit, hogy aztán átadom nektek a szót, ö, hogy ehhez mondjak, ö, baj van a betonnal is. Tehát, tehát mi, azzal van baj, hogy, hogy egy ideig a panel építés volt, aztán végül is rájöttek arra, hogy az túl költséges, de a beton, mint anyag megmaradt ilyen módon, hogy gyors építésre használható, öntött beton formájában. Sajnos a legtöbb új ház ugyanolyan időzített bomba, mint ezek a panelházak, mert ugyanúgy őrült sok vasbeton fal. A, amiről le fog rohadni a hőszigetelés, és, és mint csontváz esetleg ott fog maradni. Tehát egyre... Tehát ezek technikai szempontból is kockázatosan? Sok esetben igen. Tehát, hmm. tehát azt kell mondanom, hogy, hogy a tégla az egy sokkal jobb anyag, mint a... Betont. Nem azt mondom, hogy nem szabad betont használni, csak meg kell találni az egyensúlyt a beton, mint szerkezeti anyag, és a tégla, mint, mint hőtechnikailag tér elhatárolásra sokkal alkalmasabb anyag között. Igen, több minden van itt, amihez ehhez kapcsolódni lehetne. Hát az egyik a, valóban ez a felvetett példa, ahol átriumos megoldása sok zöldre. Hát az előző adásban pont ugye a globális felmelegedéssel kapcsolatosan a, a, a zöldről, a parkoknak, a növényzetnek a, a jelentőségről beszéltünk. Hát most, mit akkor abba hagytunk, úgy van, folytatnám, hogy óriási jelentősége van a vénzetnek. Szóval, ahogy akkor is már elhangzott, el ma is, hogy egy utca megjelenése, mikroklímája és általában milliója szempontjából egy nagyobb jelentőségen tartom, hogy van-e fasor és egészséges fasor, mint az, hogy milyen épületet szegélyezik. És általában a lakóterület megjelenésében, érzületében óriási jelentősége van a, a zöldnek, a, a parknak, a, a, a fáknak, amelyekkel most nagyon mostohán bánunk és még egy mondat a betonról, a beton hihetetlen plastikus anyag. Az elképesztő dolgokat lehet csinálni, csomót lehet rá kötni, szóval hihetetlen mi mindent lehet fele csinálni. Csináltak is egyébként sok mindent, az például hényszer, kezed, szóval elképesztő a mindenre lehetőséget ad. Ehhez képest egy, egy ilyen merev struktorában kényszerítő bele saját magunkat, ami nem volt volna kényszerülve, hiszen az anyag sokkal többet Itt engedne meg ennél. Világos, nem a betonnal van baj, Igen. vissza kell egy kicsit <gül> javítanom kell magamat. Természetesen akkor van baj, amikor, amikor az emberek rosszul használják azt az anyagot. Tehát e, nyilvánvaló, hogy, hogy e, fontos ez. És, és akkor na, nem tudom, akartál valamit mondani? Igen, nem, nem a, a zöldre visszatérve és Budapest eglektikus város. E, a, a Sűrű utca szerkezet, ahogy beépítették látványosan ezekkel az elektrikus házakkal, az még a motorizáció előtt volt. És ez a nagy probléma, hogy azóta a motorizáció végül is nagyon sok helyen aszfalt sivataggá teszi a várost. Na most... Nyilvánvaló, hogy meg kell őrizni, de ugyanakkor valamilyen módon meg kell újítani ezt a város szerkezetet. Erre is vannak jó példák, tudok mondani, olyat, ahol belvárosi környezetben összevontelkekre épült olyan ház, az egyik a magháza Rottenbiller utcában, a másik, amelyik már nem magház lett, passzásháznak hívják, most fogják átadni a Mária utca és a Horánszki utca között. Ezek telkekre épültek, ez fontos, mert egy-egy telekre tényleg nehezebb olyan laza beépítést csinálni, mint ezek. Azért említem ezeket, mert udvara van, azon is kialakítottak némi zöld felületet, lapos tetőn zöld tető van, tehát, tehát Sokkal élhetőbb, kellemesebb környezetet adnak ezek a házak, és, és remélhetőleg több ilyen lesz, mert, mert csak ilyen módon lehet a, a, a város megújítást továbbvinni. nagyvárosi dilemmákat hallgatják. Kolondzia Gábor és Varga Mihály beszélgető partnerem. Budapest mai építészetéről beszélgetünk. A, a zenei betétben Vörös Sándor Majomország versét lehetett hallani, nem tudom, persze elég markáns ö, zenei kísérettel, de ha már a Majomország elhangzott Vörös Sándornak ugyanebben a ciklusában van a Részeg ördög című vers, és abban azt írja, hogy hét nap alatt művük készen, torony épülserblijükben így majják teremtésem. Ezt muszáj volt gyorsan elmondanom, mert ez sokszor eszembe jut a mai építészetet látva, és akkor ha már torony épült igen, például Budapesten épült két ház, amit toronynak hívnak, angol elnevezéssel ráadásul már a marketing Ta tower. Az Árpád híd, Pesti híd a két oldalán áll, most májusban fogják felavatni. Az egyik még úgy, ahogy kinéz, mert világosabb színű és, és íves, ívelt homlokzata van két oldalon, de még az is egy, egy elég tömzsi valami, ez van az északi oldalon a Dagály Strand fürdőnél, egy szigetre beépítve, tehát gyakorlatilag városi szövetről szó sincs. Autók rohannak az Árpád hídon, és mellette a széles felhajtósáv szintén, ahogy a hídra föl lehet fordulni a felől. A déli oldalon pedig, pedig egy nagyon szögletes, tulajdonképpen két házból álló egység, tehát egy ikertorony, még igen, emlékeztet is, is lesz Igen, Aminél a, a tömör panelek is sötét színek, ettől az egész nagyon-nagyon ijesztő. A két tornyot egyetlen egy kis hidacska összeköti, és a kettő között van egy fogadó Ez melyik pontosan a helyen szól van? Ez, ez ugyanúgy az Árpád Hító délre, az elektromos sportpálya előtt még, tehát, tehát hmm. közvetlenül a híd mellett és Tehát a híd lábán híd lábá, joga, barány, igen, igen, van, igen. igen. Uh -huh. És ráadásul ennek a két toronynak van még egy, egy kinyúlása délfelé, egy hét emeletes rész, de a reklám még azt is toronynak hívja, ez már egészen mm -hmm. fura. Mátyás torony, Margit torony, vagy valami ilyesmi ang angol Később elevezéseket adna. Később emeletes és földszintes torony. Elképzelhető. És és egy olyan merev struktúra az egész, tehát olyan üveg -acél építészet, a, a, aminek gyakorlatilag ö, ö, úgy ránéz az ember, akkor hirtelen azt látja, hogy jó, ez szép, ez új, megfénylik. De két pillanat alatt meg lehet unni, tehát semmiféle, semmiféle arca nincsen, azt kell mondanom. Csak ilyen épületet könnyebb tervezni, mint egy szépet? Hát nyilvánvaló, nyilvánvaló, egyszerűen gombokat kell nyomogatni hozzá ma már a kompjúteren, mm. tehát hogy gyakorlatilag... mert ugye ezt, Ez ezt nagyon látszik, én is próbálgattam ezt az Erhiket programot, ez... és hát az tulajdonképpen ismerem a fejlesztőket még nagyon régről még amikor kicsi cég voltak és hát tény, hogy földön az ablakokat, az ajtókat, a falat, kiveszem a, a könyvtárból az összes elemet, fal, csövek, nagyon gyorsan lehet vele úgymond házat építeni, de hát nyilvánvalóan a program esztétikailag nem segíti a Jelleg, tervezőt, góvileg. hanem abban segít hogy az ilyen, ilyen, ilyen zűrös, kellemetlen technikai részeket oldja meg, hogy mondjuk egy szabványos ablakot hogy helyezzem be, az hogy méretezze, alkatrészjegyzék, mit tudom én, anyagjegyzék. De hát a házat nem ő, neki kell megterveznie. Igen. De sokszor úgy tűnik, mintha a, a, az, az a program a fülek, hogy igazad van. tervezné Tehát meg a, a házat is. gép tervezik a házat. A sokat emlegetett modernizmus két világháború közötti modernizmusnak még az is volt az érdekessége, hogy igenis törekedtek az építészek arra, hogy, hogy abban a az új stílusban a legapróbb részletekig, a kilincsig megtervezzék a házat, és erre is láthatók a példák. Van a Robert Flóris utca, Margit-Körút sarkán, az a lakóház, ami ott a fölvezető útnál, a terepbe is jól besímul, és, és egy nagyon jó kis kordonörös belső udvara van. Érdemes ezeket megnézni, vagy az új Lipótvárosban városban vannak olyan házak, ahol ahol nem, hogy a bejárat impozáns és, és hangulatú előkészítést ad, amíg a lifthez odaérek, de a, az anyagok megválasztása azoknak az egymáshoz való illesztése, ez mind manuálisan megtervezett részlet. És valóban ez az újfajta gépies tervezés ez, ez megöli azt a fajta gondolkodást, ami, ami ehhez nagyon fontos volt. Valószínűleg nem szabadna ugyanazt a szót alkalmazják a két dologra. Ez a baj. Mert az, amit mondasz, maximálisan egyetértek, az értéket hordozott, nem csak akármilyen értéket, és számomra is ö, ö, releváció ö, sokszor látni egy, egy ilyen épületet, vagy plán régi felvételeket abból a korszabból, mikor ezek épültek. Nagyon szívesen nézem ezeket. valószínűleg az itt a baj, hogy én er, er, er is azt mondják, a modernizmus, meg arra is azt mondják, volt a kettőnnek, nem nagyon köszön egymásnak, soha Egy kicsit ráragadt az építkezetben. Miután, miután a a sallangment, tehát vagy a diszítésmentes, nem, nem kicsit erős ez a sallang szó, tehát a diszítésmentes építészetre ragadt rá a modern építészet elnevezés, de hát a modern az mindig a legújabbat jelenti. A leginkább haladó szelleműt jelenteni, de sajnos sajnos valóban ráragadt, ráragadta, a, a, vagy bedöglött egy kicsit a nyelv ebből a szempontból. Erre csak azt tudom mondani, hogy, hogy ahogy, ahogy sok minden mindig periódikus, ez is periódikus, ki fog érlelődni valamilyen módon, túl fogunk ezen jutni, a, ny a nyelv is állandóan változik, az, az élő valami, Mégs, mégse tudok most más szót használni rá. Nem is mondom ki, ami most még eszembe jutott, mert, mert az is nagyon zavaró, tehát inkább maradjunk ennél. Edvér és Aladár 1993-ban megjelenő könyvébe a modern épületekről beszél. Tehát ugyanazt a fogalmat úgy alkalmaz, ahogy te is mondtad, hogy a új, új korszaknak, a, a közelmúltnak a, a művei, az hát a modernnek, hiszen a jelenkornak a felfogását tükrözik. Tehát ilyen értelemben mondhatjuk egy nagy összefoglaló kifejezésnek azt hogy modern, mindaz modern, ami közelmúltba épült. No de, az a fajta modernizmus, amelyik a két világháború között jött létre. Azért például számomra, mert érzékeny volt a várossal kapcsolatban. Szóval képesek voltak, a, még, az a, ők meg követték azt, ami a városban természetes volt, hogy utcák vannak, terek vannak, és a beépítési vonalat nagyon is követték. Ha megtört az utca, akkor megtört a ház is. Ha a ház két oldalán mondjuk fokébe épít, nem egy forma magas házak, hát a képesek voltak megtenni azt, hogy lépsőzték a háza telken belül, hogy egy, a ház egyik fele négy emelet magas, lehet a másik fele hárma magas. Tehát annyira érzékeny, alkalmazkodtak a város. Városhoz, és várost építettek. A mai modernizmus, most akkor mondjuk így hozzá, ez, ez figyelme kívül hagyja egész egyszerűen a városra, hogy elmétett el is a tornyok esetében. Még szeretnék tenni egy aspektust, pontosan a tornyokkal kapcsolatban jut eszembe. Hogy tavaly Dányfalóra mentünk egy népfőiskolára, és busszal mentünk. Na most az hétől indult a busz, és ment ugye hát a szokott hútvonalon Szentendre Jót és ki, úgy ki. hát, ö, az előadásom, a, amelyiket éppen a, a élet, hát most mondta a város mágiája, ott vetem fel azt a fogalmat, hogy taszítózóna. Most nem akarom kifejteni ezt, de majd a végén Neki fogom mondani. Leghamarabb olhagyhatják meg a kedves, a kedves hallgatók ezt az előadást, vagy, ki, ahol kifejteni majd ennek a lényegét, most nem akarom ezzel húzni az időt, de a Uh, ápád hídi buszvégállamástól egészen szentendréig folyamatosan mentünk a taszító zónában. És ö, az annyira lehúzott engem el hogy hogy Békás megyennél azt mondtam, hogy visszafelelő hajóval jövünk. Ezt még egyszer nem akar végig szenvedni. Elegem van ebből. Most gondolják el mindenki, kiki maga, hogy még ha ezek a tornyok ott sem voltak, akkor még ráadásul a, a helyzet csak romlik. Ugye az Ó-Budai Szigetről, csak ezután fogunk beszélni, hogy ott mi fog épülni. Szóval egész egyszerűen a lelkünkre rátelepszik, és lenyomja, ö, ez a, ez a rettenetes, embertelen környezet, amit én összefoglaló névet taszitozónának neveztem el, mert valóban taszit és ilyen szempontból úgy tűnik, hogy a helyzet és ez egy tökéletes példája a Taszitozónának, ez az egész környék Árpád híd, az Óbuda, a másik oldalon, ugye Angyalföld, pont az Árpád hídnál, és menve egészen szentenényi folyamatos zóna és többéért tudok mondani a Budapesten. Én szeretem volna még az előző megjegyzéshez egy észrevételt vagy egy kérdést föltenni, hogy ez a modern építészet ugye nagyon egyszerűen a fejekben az van, hogy az a kocka ház, az a modern. Ami tulajdonképpen valószínűleg, hogy a bahozzal kezdődött, de hát egy ilyen kocka ház lett belőle. Ugyanakkor keleten, vagy a mediterrán vidékeken nagyon sok egyszerű épületet látunk, méghozzá sok, sokat egymás mellett, amik nincsenek túlcsottan díszítve. Vagy például a paraszti építészetnek a, az épülete és sem a különleges díszítésükről, hanem inkább a, az, a jól meghatározott arányaikkal e, hatnak. Tehát tulajdonképpen viszonylag egyszerű épületekről van szó, és vagy például a japán ö, házak, amiben az emberek laknak, azok, azok egészen belesimulnak sokszor valami kertbe, és maga az a papírház, mert tulajdonképpen jószerűvel egy ilyen egyszerű fa alkotmány az épület, az, az, az, az csak néhány panelből áll tulajdonképpen. Igaz, hogy annak a kidolgozottsága ö, ö, hogy mondjam, tehát mint bútor nívójú lehet, tehát az egy, az egy élvezetes anyag lehet, de tulajdonképpen nem azért volt ez, mert az építészet elindult egy olyan irányba, ami úgy tűnik nekem, hogy az eklektikába hát tombolta ki magát, és azért, amikor a stukkó díszítésekbe, hát ott mondjuk nagyjából véget ért ez a dolog, hogy, hogy egy ilyen szoborszerű szerű, és már az anyag eredeti használatól ilyen elrugaszkodott díszítő, művészetként próbálták a szép pétenni az épületet. Ha leszedjük ezekről az épületekről a díszítést, akkor vajon mennyi jó arányt őriznek meg, mennyire jó épületek azok a, amiket most megszoktunk, ugye Budapesten azért sok ilyen épület van, és némelyik nagyon le van kopfa, és azért az az érzésem, hogy hát így bizony ez egy elég ronda bérkaszárnya, valamit azért lehetne vele csinálni. Nem, azért azoknak az arányaik jók. Jobbak. Jobbak, uh -huh. jobbak. És tulajdonképpen a, az a fajta korai, modern építészet, amikor még csak elhagyták a díszeket, de arányokban még ezt alkalmazták, és részletekben is, nem, nem, nem abban a részletben, hogy stukkót tettek uh -huh. rá, hanem, hanem ö, ö, Méségi, mélységi tagolásokban, uh -huh. ablakkávákban. Azt kell mondanom megint, hogy, hogy hol is vagyunk most, tehát a e, Stregova utcában vagyunk a Fehérvári út mellékutcájában, a Fehérvári úton valaki elindul vissza a körtér felé. Egy nagyon jó e, e, két világháború közötti krinkert burkolatú ipari épület van, írtó egyszerű, nagy ablakokkal. Ez a volt Beag. A, a Beag, mm -hmm. igen, igen. És, itt a, és a, a, a Beagnak még a, a 60-as évekbeli bővítése is egy nagyon jó épület, amit a Szendrei és az Arnót Lajos mm -hmm. e, csináltak. Mi ez aztán hozzányúltak már a 90-es évek elején, és, és nem, nem lett annyira jó, de még arányaiban mindig jó. És nagyon jó, hogy az arány. Mondtad, mert, mert valóban erről van szó, hogy, hogy az arány kimondottan az, az egyik legfontosabb ilyen szempontból, és a, és a városok léptékváltása az, a, azzal nagyon csinnyán kell bánni. Tehát Budapesten végül is az, a városnak van egy megszokott arányrendszere, és ha ebbe belepiszkítanak, akkor az baj. Ilyen baj nem csak az a két magas irodaház északon, hanem a belváros közepén a, a szálloda elsősorban a volt interkontinentál, amit most merriott szállónak hívnak, az kimondottan rossz léptékű, a, a vigadót agyonveri, és a másik is sajnos, ami most interkontinentál eredetileg fórum volt, a Roosevelt térnél, illetve ötös térnél, sajnos az is mm. or rossz mind, léptékű. Mind egy kategória nagyobbak, mint ami oda van. Ezek mind így van, így van, e, e, azt a fajta e, 60-as évekbeli optimizmust testesítik meg ami, amiért kár ami, amit, amit most szemvedünk mm. és ez nem jelenti azt hogy nem lehet magasat építeni nem lehet egy adott helyen esetleg építeni egy olyan város részt de a szerves megépítése fontos ennek, tehát itt a Gáborral beszéltünk az adás előtt arról, hogy igenis a Csepel elképzelhető. Még mindig elképzelhető lenne, egy olyan, úgy, úgy mondták, kismenheten kis kis mondták, igen. Hogyha az jól van megtervezve, hogyha ott. Várostervezési szempontból a, a, az utcahálózat, a, a közművek, Mert hogy ott az infrastrukturák. A környezetben nem üt agyon így, semmi igen, más, igen, így, nem, nem fog semmit. Igen, igen, nem fog leszólni semmit. Így van, nem ver nem agyon semmit. Uh -huh. És ilyen szempontból nagyon fontos, és ez a budapesti tervezéssel kapcsolatban ki is mondatott benne van a, a Pondmanicki programban, amit most középtávú fejlesztési tervként lehet. Olvasni, hogy, hogy A Duna vonala az nagyon fontos A Duna vonalával törődni kell Óbudai gázgyár Föntről kezdve Óbudai szeget, erről most Kell még külön beszélnünk Marina partnak nevezett lakótömb az a újpesti oldalon, lent a kopaszigátnál készül egy, egy beépítés. Ezekre nagyon oda kell figyelni, tehát azt kell mondanom, hogy, hogy őrült felelősség van rajtunk, ha kimondjuk, hogy ezt az utóbbi 15 évet nem a legjobban éltük meg, mert sajnos a pozitív példa, inkább kevesebb, mint a rossz példa, akkor azt kell mondani, hogy, hogy akkor most végre észhez kell térni, és nagyon oda kéne figyelni, hogy, hogy ami most új fejlesztés esetleg indul, mert egy befektetői csoport ö, hozzájutott egy területhez, akkor a városnak valamilyen módon kötelessége azt irányítani, ott beleszólni a dolgokba. Nekem ez most nagyon, hogy mondjam, héten megődött a fülemet, hogy három ilyen lakóparkot hoztál föl, mely a kis spenóton gondolkoztam közben, ami a nagy spenóteje tépült a roosevelt ami hát ami a szembetűnő. Még mindig szerintem egy picit nagyobb a keletén mindig le kéne csapni a tetejéből egy keveset, legalább így el kéne kéne tenni, és akkor mindjárt arányosabb lenne. De ezek az új dolgok, ezek Tényleg olyanok, hogy ezért nem is gondol rájuk, hogy ez Budapesti része, mert mindegyik olyan zárt valaminek készül, olyan maga, nagyon magán magánberuházásként van elkönyvelve, olyan, mintha valaki egy magánházat építene egy kert végében. Abszolút nem így van, és nem azért mondom, hogy most taponájalak, hanem épp az ellenkező a helyzet ugyanis ez, mint amit most uh, a Varga Mihály fősorolt, a Duna part közvetlen közelében valósulna meg. Uh -huh. közhely, ugye, hogy Budapest főutcája a Duna, a, a legfontosabb közterülete és a legfontosabb látványa a Duna, azt teszi Budapestet többek között Budapesti, és, és nagyon nem mindegy, hogy nagyon finoman fejezem ki magam, hogy mi épül a Duna közelében és mentén. Uh, hogy elmondjam a, hogy a lehetőséget, hogy ha valaki megnézi, hogy mi épült fel a, a Petőfi híd és a Lájmansi híd között heledig szomorú azt kell mondjam az eredmény. Akár melyik, bármelyik oldal felé fordulunk, elég rémes ott ami mi, a eredményként, ha egyetában ezt a szót lehet alkalmazni arra, ami ott történt, hogy eredmény. Na most ez a veszély fenyeget egyébként a további beépítéseknél, és nem nyugodhatunk meg abba, hogy ó, hát ez a külváros. Miért? A külvárosnak nem kell értékesnek lenni, nem kell szépnek lenni, ott nem kell értéket teremteni panna a Duna part közelében, de még körben a is, már bocsánat, ugyanúgy nem szabad elhanyagolni. A városra semmelyik részé, de a Dunapart, a nem szabad, még akkor sem, ha nem a, a világorvosi területéhez tartozik. Igen, és új étekeket kell, kell, kell, kell teremteni, és hogyha azok a tendenciánk folytatódnak, mint amiket most példaként felhoztunk akár a Árpádéri két torony, akár ugye a, a lájbányos és a vele szemben lévő oldalnak a példája, és ezek fognak folytatódni, ez egy rémlátomás, tehát e, e, csak meg tudom erősíteni azt, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy ezekne hogy ezek mi fog épülni, és a fővárosnak, meg általában a szakmának a szokását, a eltérően igenis kézbe kell venni a gyepölőt, az a lasszé felpolitika, hogy ha valakinek pénze van, akkor szinte majdnem azt csinálni, amit akar, ez, ez abba hagyni. Igen. Ö, a, a, a, a, sajnos úgy alakulnak mostanában ezek a dolgok, hogy, hogy ö, valaki hozzájut egy területhez, és akkor tulajdonképpen ő tervezteti meg a saját költségén, vagy, vagy átad pénzt az önkormányzatnak arra, hogy az önkormányzat terveztesse meg, hogy milyen tervet. rendezési terv valósuljon majd meg ott. Tehát eleve annak a befektetőnek az érdekeit kezdik kiszolgálni. Hát, elsősorban a közösségi érdek, Na, közösségi is érdek, érdek szorul. Sajnos ez, ez tűnik az is jelent, ki. A, a helyi főépítésznek a szava is ilyenkor másodlagos másodlagosan. Legtöbbször így van, legtöbbször így van, nem nyíltan dőlnek el ezek a dolgok, nagyon nehéz belelátni, de hát most például a, a hajógyári szigeten, illetve az Óbudai szigetnek a hajógyári területén ez a déli részét jelenti, sajnos azt kell mondanom, hogy, hogy borzasztó nagy veszély van, mert ö, eredendően ott e, működött a hajógyár, ami régi, e, tehát széchenyi idejébe alakult ki. műemléképületek maradtak, amiket később amiket felvisz az, az egy, átalakult egy egy szolgáltatási iroda szférává. Azért is mondhatom, mert az fórum ott kezdte a működését, mm. ott béreltünk irodát ott évekig. Kellemes Nagyon kellemes mm. környezet volt. De sajnos eladták ezt a területet. 320 ezer négyzetméter és 35% alatti lesz csak a beépítése. Azért azt kell mondanom, hogy ott ö, az egy sűrű beépítés. Én Iszonyatos, ezt tragikusnak tartom. Ez van, S... forgalmat fogod a hát erről van Én szó, az. erről van szó, Nincs... hogy. Egy semmi. Nincs egy hídot sem. Nincs egy óta, ami oda vezet. Egy keskeny. A... A... Elleveztik a dolgot Álomszigetnek, és az csütörtökön az álom? fogadta el a fővárosi közgyűlés, hogy itt turisztikai, kulturális és közlekedési fejlesztések fognak megvalósulni. Nagy eredményként könyveli el a főváros vezetése, hogy nem tízezer fős kongresszusi központ fog megvalósulni, hanem csak három és fél ezer fős. Na most, hát amit említettél, a Pesti Dunaparton ott áll a művészetek palotája az 1600 fős hangversenyteremmel. Én többször jöttem már el onnan este hangverseny után. Egyszerűen nem lehet elférni a villamos megállóba, mert, mert azért van még olyan ember, aki nem autóval jár, hál' ebben a városban. Tehát, tehát, már az is, tehát az, is az is egy volt, olyan lökésszerű forgalom, amit ami mm. senki nem gondolta arra, hogy ezt például valamilyen módon rendezni kéne. Most egy szigetre elvinni egy 3 és fél ezer fős forgalmat, és még mellette más színházat akarnak, és mulatót akarnak, és kaszinót akarnak, és szállodákat akarnak. Az 90 ban fornak oda menni igen, emberek, igen, erről van szó. Ami hát látjuk, hogy negyen fog menni, mert most mi van ott? Egy egy Két sávos kis vacakhídacska van. Ott. Igen, igen. És egy két sávos út a, a parton. Igen. Pont, ami ráadásul árvízvédelmi szempontból is megkérdezhet, hogy mennyire lehet használni. E e e ez a másik, hogy, hogy árvízvédelem szempontjából a szigetet igenis mindig elönti az árvíz, szerintem ezen nem kéne változtatni, olyan módon kéne hagyni, hogy ez... Ez, ez már így volt, és ez jó volt. És muszáj ah. idéznem a Dunakört, amelyik a 90-es évek elején Ökosziget címen kidolgozott egy programot arra, hogy pontosan a hajógyári szigeten hogy lehetne megőrizni a zöldet, illetve Miután olyan közel van a városhoz, nem olyan, nem olyan mint a Margit-sziget, mert a Margit-sziget végül is azért egy, egy mesterséges park ma már, a, a közvetlenül mellette ez az Óbuda-i sziget megmaradhatott volna egy, egy, egy ősparknak. ős uh parknak. -huh. De sajnos óriási veszély van, hogy ez, ez nem lesz meg. Ráadásul azt kell mondanom, hogy, hogy nem lett volna szabad hivatalosan eladni a területet, és, és az államnak vissza kéne ezt vásárolni, és erre még megvan, a, a, ez öt éven belül történhet meg, és tehát két év még van erre. Ugyanis törvényileg itt olyan római kori emlékek vannak, a Hadrianus okay. palotája, amit nem lett volna szabad eladni, tehát ez, ez e, van róla e, e, e, hivatalos számvevőszéki jelentés is, hogy uh -huh. itt e, szabálytalanságok történtek, ennek ellenére ennek nem lettek következményei, és, és ott tartunk, hogy, hogy igenis veszélyben van a hajógyári sziget. Uh -huh. Nos, ez megint egy tipikus olyan világvárosi fejlesztésnek ígérkezik, amiből már sok volt, hogy, hogy egy kis, itt most tényleg sziget, elszigeten, valóban szigeten próbálnak létrehozni valamit, ami nem kötődik a város többi részéhez. Mi csak most csak közlekedést említettünk meg, de valószínűleg az lesz a legnagyobb, látható probléma, hogyha ez beindul. De hát kérdés az, hogy még milyen hatást váltat ki. Miközben az a, az a terület, a talcító a másik oldalon, hát ez marad olyan? Hát csak fokozódik a helyzet a tapasztalataim szerint. Tehát eddig ö, e, ezt láttam, amit, tehát arról beszélek, amit látok. Uh -huh. Tehát azt ö, visszatérve a... a mm, valóságos városfejlesztésre ugye készülnek a tervek. Részben ugye már el is hangzott, hogy, hogy kik készítik a terveket, hanem hát nem az, akinek ez hivatása lenne, nem a közösség készíti a város rendelési terveket. A világon mindenhol és mindenkor ez így történt, hanem, hanem egy pénzes ember, ami eleve abszurditás. Tehát készülnek a különféle tervek elképesztő számban egyébként, mert érdemes lenne megszámítani, hogy hány hírófolyamért ennyi terv készült az utóbbi, akár csak 16 évben Ö, és ha a város pedig a valóságban fe, fe, történik, ami történik szóval nem a terv, tervszerűséget én magam lehet, hogy én gyengeségemet most vallom be ezzel nem látok tehát ö, nem látok tervszerű városfejlesztést vagy városrendezést, hanem ilyen perszívők típusú tevékenység folyik, ö, rengeteg terven meg támogatva, de vala de éppen pont a tervszerűség hiányzik az egészből. De ezek, ezek, nem tudom, hogy a, például a közlekedés, az, mi, az minek számít, ez ilyen, mondjuk a számol egy ilyen technikai kérdés, de ez technikai szempontból sem működik. Tehát a város, mint gépezet, így nem fog tudni működni, nem, hanem a fogaskerekek össze fognak akadni, és a végén Hát nem fognak. Lehet csak kétsepes, meg megáll a forgalom. Így van, tehát a nagy autóforgalom miatt már most is, most is nagyon nehéz a helyzet. ezen mindig gondolkozom, hogy hogy, hogy lehetne M mert van rá adminisztratív eszköz. Lehet, hogy az se lenne rossz ez a londoni módszer, hogy aki egy bizonyos zónán belül bejön a városba, az extra pénzt fizet az autómésznek. Lehet, eladni azokat a területeket egyik De Hát mondanak. ez, ez, ez meg ilyen álságos. Így dolg. van, így van, tehát egyre távolodik ennek a megvalósítási lehetősége. De én magukat, az autósokat nem értem, hogy, hogy, hogy minden nap beül az autójába, és minden nap végig játsza, vagy legalábbis a hét öt napjából, öt munkanapjából legalább három napon olyan dugóba kerül, hogy csak csak legszívesebben ott hagyná az autóját az út közepén, de mégis eltelik a hétvége és hétfőn megint beül és csinálja tovább. Tehát nem tudom, hogy az emberek maguk miért nem szállnak ki néha az autóból, illetve hát remélhetőleg a, a fiatalok ezt főleg akik tényleg a városban élnek másképp nézik, a, a kritikus tömeget tényleg elértük, tehát építkezésben is, nem, nem csak közlekedésben, építkezésben is azt hiszem, hogy elértük, és ezért én már szoktam mondani, hogy, hogy bármilyen új építés előtt, amikor valaki szándékozik újat építeni, én kérnék tőle egy igazolást arról, hogy azt a funkciót, amit ő újban akar elhelyezni, nem találhatna egy használt épületet. Tehát bizonyítsa be nekem, hogy neki csak az újban lehet ezt megvalósítani, mert, mert igenis rengeteg ilyen új építésnél el tudom képzelni, hogy, hogy egy régiben is meg lehetne valósítani, főleg az ipari uh -huh. termelési uh -huh. raktározás és egyéb dolgokra gondolok, de akár még lakófunkciót is. Most kezd divatba jönni, hogy, hogy a, loftok. a loftokat csinálják, de hát uh, sajnos az is inkább ilyen üzleti szempontú, uh -huh. hát amit ott Obud, obudán csinálnak a, a Goldberger textilművek helyén, a, az se szimpatikus így első ránézésre, nincs még teljesen készen meg kell majd nézni természetesen. Vagy továbbmennem ehhez kapcsolódva városi szinten gondolkozni a meglevő szövet és struktúrának a fenntartásában. Tehát ugye, hogy épület szintén gondolkozhatunk az épületnek régi épület fenntartása a városi szinten pedig a meglevő szövet fenntartásában, ami rehabilitációnak hívunk, és ami részben a régi fenntartható és értékes épületek megtartását jelenti, része pedig, ahol ilyen nincs, vagy valamiért nem érdemes megtartani, ott pedig egy ilyen érzékeny, egyenként ilyen, ilyen finom beavatkozásokat a, a városba, ahol szintén nagyon jelentős fejlesztéseket lehet végrehajtani, csak nem ilyen burdózá technikával, ahogy ezt jelenleg csinálják, hanem egyenként finom munkával, mint a késsebészet, nem pedig a hurrá aztán ha, ha, hadd menjen. És ezt kinek kéne És csinálnia? Az, az építészeknek, tehát itt Márkóz az igazi feladat. Tehát itt tulajdonképpen ez egy olyan szakmai probléma, ahol ha most ebben a, ebben a kérdésben nagyon durván szólom, hogy elkutyultak ezek a szakemberek, hogy, hogy nem figyelnek ilyesmire, hiszen ez egy az egyetemen eről nem hallanak? Hallanak ezekről a dolgokról, egész biztos, hogy hallanak, de nagyon könnyű belebújni abba a szerepbe, hogy, hogy én tervszolgáltató vagyok, tőlem megrendelték ezt a munkát. És én így szemellenzővel csak egy kicsi szűk részt nézek, és kész. I igen, uh -huh. igen, igen lehet, hogy, hogy nagyon gondosan megtervezem azt a házat jó anyagokból uh -huh. persze aztán az építőipar nem biztos, hogy azt fogja megvalósítani uh -huh. de, de nem, nem az én pénzemből épül tehát én nem akarok abba beleavatkozni hogy a megrendelőm uh -huh. tulajdonképpen mit Egy mondott töképpen... én, én uh -huh. abba ne, ne, ne szóljak bele mert akkor még el is veszíthetem a munkát uh -huh. és más fogja megkapni uh -huh. Tehát, tehát egy nagyon furcsa helyzet van, ráadásul, ráadásul közben mindig a generációváltások folyamat is nehezíti ezt a dolgot. Tényleg nagy kérdés az, hogy kinek miért legyen tervezői jogosultsága, vagy, vagy kell-e egyáltalán tervezői a jogosultság? Szerepet, mint a olyan. kamara szerepe, mint olyan. Tehát, tehát most a, a, a de ebbe már nem menjünk bele, mert ez. ez hát meg lassan hogy Ha nem tetszik meg. a közna külföldről egy tervező. Hát engedek dolog külföldi tervező munkája hát, megnyitott budapest Romana, Aki, aki rossz nem. esetben még érzéketlenem, mert az egész várost nem érzi. Ez így van. Nos, volna még egy, egy, egy kérdésem, egy felvetés igazából, mert nem először beszélünk mi azért arról, hogy Budapest hogy néz ki, de legtöbbször, a lakóépületekről és irodaházakról beszélünk. Már pedig az épületeknek egy nagy része, és ennek a taszítózónának is egy nagy része, hát ilyen gyárfalak, telephelyek, betonfalai, megkerítései, mögött vezet el, és mögöttük ilyen ronda, könféle, ilyen könnyűszerkezetes, vagy bádoggal burkolt, vagy, vagy jektelen épületeket elszórt terület. És kérdés, hogy az építészi, szép, építészeti szempontból ezek a munkahelyek, ezek nem lettnek ugyanolyan értékesek, mint akár egy szép lakópark, vagy egy... Egy, egy bevedető jó. mondanám, hogy most úgy tudom, vértele a és sörgyárat. És miért tették azt? Egyébként, mert valóban gyönyörű épült együttes, tehát És amit most te kérdeztél, így van, ott... így van. Uh -huh. Amit te most kérdeztél, nyitott kapukat döngedsz vele, hiszen ezt régen természetesen tartották bizonyos termékeket úgy reklámoztak, hogy csak a leghíresebb a Martinével hozakodják elő, hogy a, cím, a, a címkén a gyárnak a képe van, van. a áttávlapból. Ez a, a reklám, a reklám hogy hogy néz ki jön. a gyár. Ma is nagyon egyszerű, mert egy ilyen kockát kell, egy ilyen lapos kockát. Ja, hát az a nem lehetne már reklámozni, az, az nem, nem adna egy nagy marketing erőt a dolognak. Tehát a válasz az, hogy igen, ez így is csinálták nagyon sokáig. Még nem csak abban az időszakban, még a 50-es, 60-as évek ipari építészete is hordozott érdekeket magával. Hát most aztán, hát néha járván kell az a országban átmenni minden ott lacitó Ezeket a óriás dobozokat látva, szörnyű a látvány egyébként, óriás szürke dobozok. Uh -huh. És így néz ki ma egy ipari park. De például egy erőműnél, vagy egy, mondjuk van egy, van, egy, van egy gyártelep, és azok van, mondjuk egy nagy kazánház, és akkor csövek mennek jobbra-balra, hogy ott tulajdonképpen nem az történik, hogy ott a az építész, a képítő művész is tulajdonképpen az, az esetleg egy, egy, egy épületet megtervezett, mondjuk lehet, hogy a kazász falait megtervezte, de egy egy, egy ilyen, egy ilyen ö, ö, technikus típusú építész, aki tervezi utána csöveket, és az abszolút nem törődik ezzel, és az, az egészen más szempontnak szerint oda rakja csak úgy mellé, és ott nem érdekli, hogy hogy néz ki, mert, mert ő teljesen csak a funkcióban gondolkodik. Vagy, tehát ebben nem nincs. Én, mert sokszor látunk olyat, hogy van egy viszonylag jó dolog, és mondjuk egy, egy ilyen burkolt, mit tudom én, csővezeték, egy keresztül megy mindenen, és, és hát mehetne másút is, hogy ne jobban is, vagy mit tudom én. Csak ez egy kis példa, de hát egész szörnyű dolgok is vannak. De ugyanakkor vannak, szerencsére vannak jó helyek, vagy olyan felhagyott gyárterületek, amivel, amivel talán lehet valamit kezdeni. Mely építészek kritikában se találkoztam még, hogy valaki egy üzemet mondjuk minősített volna így? Hát de hogy jól, nem, nem, nem, igen, nem, nem, az nem? Erre, erre vannak példák, Csak vannak, Nem, nem, ö, most ritkább, mm. az biztos, hogy ma ritkább. A, a magyar építészetben az iparterves iskola uh -huh. azt kimondottan, ö, ismert, uh -huh. a, az kimondottan ismert, mert az 50-es években az iparterv ben épp azért sok, sok építész ott dolgozott, és nagyon jó építészetet művelt, hogy ne kelljen a szociáliság kényszerét fölvállalni. E, tehát ott engedhetne meg magának azt, hogy... Igen, korszerű igen, igen. Így, így, el, el, így elvek van. Így van, elvek alapján Így van Tehát nem okozott törést. Mm. A, de ebből a, is kiderül, szóval mert, a, hogy a közvélemény azt nem tekinti ugyanúgy épületnek, vagy háznak, ami, ami, ami egy ipari épület. Hát hogy az építész abszolút másképp gondolkozik, de a közember azt mondja, hogy, hol ez a ház nagyon szép, az meg hát az csak egy gyár. Én azt hiszem, hogy azért észrevehetően vannak ilyen ipari épületek. A budafoki úton a skála közelében van a régi dohánygyár, ott van most a, a földhivatal, és annak egy, egy épülete régi dohányszárító, vasbeton szerkezetű négyemeletes épület, az a, a Váti tulajdonában van ott egy, hmm. ö, egy tervgyűjtemény jött össze, mert a, a, a Váti kapta azt a feladatot, hogy a megszűnő állami tervvező cégek tervdokumentációját egybe gyűjtse, már amennyi meg, megmenthető volt, de sok, sok összejött. Tehát ebben a házban őrzik, és éppen ezért a Váti azt találta ki, hogy erre a gyűjteményre alapozva mert ezt kezelni kell, de akkor már legyen egy bővebb tevékenység, legyen ott könyvtár, kortás gyűjtemény, élő, nem csak építészete, hanem vizuális urbanisztikai és építészeti központ. Erre a közelmúltban le is zajlott egy tervpályázat, egy ötletpályázat. Most kezd ennek az értékelése elindulni, ebben egy héttel ezelőtt volt az első ilyen nyilvános bemutató, nem elképzelhetetlen például, hogy ebből lesz valami. É. És ez egy, egy jó minta lenne arra. És ez, vagy ez vagy például annak. egy nagyon jó minta lenne, ahogy hát azért a millenális park is egy jó példa Én arra, arra így, hogy, hogy egy ipari terület újra hasznosítás, illetve hát azt tudjuk, hogy nem fejeződött be. Uh -huh. Kérdés, hogy, hogy most akkor milyen irányt fog venni. Ott valószínűleg még a, várná a az ember éppari, minisziumi épületet kéne még onnan valahogy. <gül> Én azt mondom, hogy azt is fel lehetne újítani. Mindent során... fel lehet újítani, még... és ezt hangsúlyozni szeretném. Ahogy az előbb már mondtam, hogy, hogy aki, bárki, aki újat akar építeni, bizonyítsa be, hogy csak az új. Mm. Ugyanúgy az oktatásban elképzel... is szerintem probléma. ilyen alumínium kocka épületet, azt olyan módon föl lehetne frissíteni, hogy egy izgalmas valami legyen belőle? Egész biztos, nem. egész biztos. Szerintem az építészet lényege az, az hogy, hogy megvan egy megépített épített világ, egy me, me, me, meglévő környezet. Tehát az építészet lényege nem az, hogy én újat tervezek, az építészet lényege az, hogy belehelyezkedek ebbe a meglévőbe. És, és kezelem, és gyógyítom és építem, éppé teszem, uh -huh. és ezen belül a feladatok egy kis része az, amikor újat építek, épp ezért csak azt lenne szabad megbízni új építéssel, aki már bebizonyította, hogy a réginek a kezelésében kiválóan tud működni. Uh -huh. Tehát egy, egy iskola kéne, hogy alakuljon ennek a, a folytatására is. A, a probléma az, hogy, hogy közben szétszakadás van, mert a műemlékvédelem az egy teljesen külön ágazat lett, holott nem csak a műemléket kell védeni, hanem az összes meglévő épületet használni, kezelni kéne. Tehát az üzleti szellem oda vezet, hogy, hogy megépítünk valamit, és akkor azt használjuk 5-10 évig, és utána kivonulunk és ott hagyjuk, mert, mert már nem érdekes. Ezt nem lehet megcsinálni, ez egyre veszélyesebb lesz. Ezen a gondolkodáson változtatni kell. Ezt tulajdonképpen átfelt a rehabilitáció témakörébe, ami egy önálló műsort megérdemel, és reményeim szerint lesz is ilyen műsor, mert valóban ezt a témakört folytatni érdemes és valóban egyetértek azzal, hogy ez a szétszakadás, hogy megtörtént tehát, hogy egyik oldalról zöldmezős beruházás, zöldmezőzünk másik oldalról, meg utóbét harcként próbálunk egyes épületeket műemléke nyilvánítva, ha még idejében sikerül a nyilvánítás akkor megvédni, szóval ez teljesen kettészakadt ilyen szempontból és a megoldás igenis a rehabilitáció ami a jövő útja egyébként és nem csak az eklektika miatt, hanem általánosságban, ahogy most elhangzott, hogy a, a városhoz érzékenyen kell nyúlni, és nem ilyen, ilyen erőszakossan. Tehát itt, itt, itt emberek élnek, hát vegyük már észre magunkat, hogy itt nem csak pénzről van szó. És hát a magukat a polgárok kell ugyancsak lássák, hogy hogy igenis a saját kezükbe kell végbegyék, vagy tartsák a saját sorsukat, amit hát me megtehetnek ö, azon keresztül, hogy kire bízzák a saját képviseletüket. A közeljövőben egyébként, ami ez be fog következni, tehát ö, nagyon oda kell ö, erre, erre figyelni, hogy, ö, hogy ez valóságosan működjön, és ne énekeljék ki a sajtot a szánkból, mert mostonképpen ez történik. Köszönjük szépen! Ez volt ma a nagyvárosi dilemmák, Kolondi a és Marga Mihályt hallották, és még van egy program, fel szeretnénk kívni a figyelmet. Igen. Egy sorozatra szeretném felírni a figyelmét a kedves hallgatóknak. A Magyar Urbanisztikai Társaságban folyik egy urbanisztikai teaház, kitű te akartást lehet egyébként kapni. A címmel a sorozatnak a égés és földi városról, amely a város spirituális hát, összetevőjéről beszél, kicsit más nézőpontból, metafizikai nézőpontból beszél a városról. Aztán szokatlan ez, de tán annál érdekesebb és a következő előadása ennek a sorozatnak május 4-én 5 órás kezdéssel lesz. Megyési Tamás tartja, Megyési Tamás professzor, aki a közelmúltban kapott Széchenyi díjat. A Szakrális tér címmel lesz tart előadást. A következő pedig május 18-án, két hétek később Csütörtökön, az én magam tartom Város Mágiája címmel. A úgy volt címe az a Lilium utca 48, a Tompa utca mellékutcája, utcája, ahol a 9. -d. kerület 4-es 6-os villamos meg, tehát onnan közelíthető meg. Aki érdeklődik, azt szeretettel váljuk. Nem. hogy mondjam, még úgy, hogy a trafó közelében van, mert lehet, hogy az is Pontosan is a trafó közelében azok számára, akik oda járnak, igen. Köszönöm. Köszönjük szépen, két hét múlva jelentkezünk ismét.